Hanni und Nanni lösen alle Probleme. Oh, hallo Elli! Du kommst allein? Ich hätte schwören können, dass du unsere neue Mitschülerin Sibylle mit dem Schlepptau hast. Wie darf ich das dann wieder verstehen, Jenny? Ah, oh, oh, bitte keine Sticheleien. Der Unterricht war heute schon hart genug. Mir ist jetzt eher nach milder Harmonie zumute. Ich will es aber trotzdem wissen. Also, Jenny, spuck es schon aus. Was sollte diese spitze Bemerkung? Ach, ich habe doch keine Tomaten auf den Augen. Meinst du etwa, mir ist entgangen, wie sehr du Sibylle vergötterst? Mhm. Sie hat doch alles, was dein Herz zum Rasen bringt. Eine aufwendige Föhnfrisur, bombastische Ohrringe, <lacht> eine straßbesetzte Jeans und kniehohe Stiefel. <lacht> Diese Accessoires reichen bei dir in der Regel doch schon aus, einen Menschen anzuhimmeln und mit ihm eine innige Freundschaft zu schließen. Also Jenny, jetzt langt es aber. Du magst mit deiner oberflächlichen Beschreibung von Sibylle ja sogar recht haben. Aber als Klassensprecherin bin ich absolut gegen eine solche Vorverurteilung. Mhm. Wir hatten doch bisher alle keine große Gelegenheit, Sibylle kennenzulernen. Und zumindest bis dahin solltest du deine Lesterzunge im Zaun halten. Aber ja, man doch wohl Nein, mal. Jenny, ich schließe mich Hilda an. Keine vorschnellen Schlüsse bei neuen Mitschülerinnen. Das verlangt nicht nur unsere Schulordnung. Das sagt mir auch meine innere Überzeugung. Und ich bin es langsam satt, dass du dich ständig mit Ellie anlegen musst. Ja, ganz recht, Nanny. Wir sollten uns an Hannis Motto halten. Wie sagtest du es ebenso treffend? Milde Harmonie. Lass es gut sein. Ich lass mich nicht mehr so leicht provozieren. Und ganz davon abgesehen, ich habe mich tatsächlich schon mit Sibylle angefreundet. Und ihre modische Erscheinung spielt dabei nur eine nebensächliche Rolle. Ach ja, ja. Sibylle ist auch von ihrer inneren Einstellung ganz meine Kragenweite. Sie weiß, was Hip ist. Und hat schon ganz feste Vorstellungen von dem, was sie einmal beruflich werden will. Oh, so? Da sperre ja selbst ich meine Lauscherchen auf. Welches Ziel hat Sibylle denn so vor Augen? Das werde ich dir garantiert nicht auf die Nase binden, Fiss. Frag Sibylle doch selbst. Und jetzt muss ich los. Wir beide wollen nämlich in die Stadt. Soll ich irgendjemandem was mitbringen? Nein, danke. Okay. Mhm. Schön. Bis später dann. Tschüss. Ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, aber mir schwant schon wieder Übles. <lacht> Sibylle weiß, was hip ist und hat schon feste Vorstellungen von dem, was sie einmal beruflich werden will. <lacht> ich kann mir schon vorstellen, welche Arthrosinen sich in Sibylles Kopf befinden. Ja? Vermutlich handelt es sich bei unseren Neuen um ein verkanntes Genie, das ein Film- oder Popstar werden will. <lacht> da muss sie sich aber unbedingt einen Künstlernamen zulegen, denn Sibylle Schubert, das klingt nicht gerade nach großer weiter Welt, oh, oder? nee. Hilde nee, Harmonie, hm. Habt ihr schon vergessen? Richtig, Hilda. Und außerdem muss ich Elli ausnahmsweise mal zustimmen. Wenn es uns interessiert, welchen Beruf Sibylle anstrebt, dann sollten wir das persönlich in Erfahrung machen. Ganz hm. meine Meinung. Ich werde Sibylle nach dem Abendbrot mal näher beschnuppern. Aber bis dahin muss ich leider noch für den morgigen Mathe-Test büffeln. Oh Mann, ah, stimmt ja. ja. ja. Oh, du verlierst nie den Blick für das Wesentliche, Nanni. Das ist hin und wieder ganz schön frustrierend. Oh Mann, ja. Ja, Beim Abendessen im Speisesaal setzten sich Hanni und Nanni rein zufällig neben ihre neue Klassenkameradin Sibylle. Als die beiden sahen, wie wenig Speisen sich Sibylle auf ihren Teller legte, bot sich den Zwillingen sogleich ein geeignetes Gesprächsthema. Mhm. Na, du scheinst ja keinen besonders großen Appetit zu haben, Sibylle. Das ist ja die reinste Spatzenportion. <lacht> da irrst du dich aber, Nanni. Wer jemals Spatzen gefüttert hat, der weiß nämlich, wie viel die verdrücken können. Oh. Echt? Mhm. Du, Sibylle, wir können dir nur wärmstens empfehlen, von dem Kartoffelsalat zu mhm. probieren. Das Rezept hat unsere Köchin selbst kreiert. Mhm. Er wird dir auf der Zunge zergehen. Mhm. Ja, das glaube ich euch gern. Aber zurzeit mache ich eine Diät. Äh? Und da steht Kartoffelsalat mit Mayonnaise auf dem Index ganz oben. Du machst eine oh. Diät? Es mhm. geht mir ja eigentlich nichts an, aber hängt die Diät mit deiner Gesundheit zusammen? <lacht> Quatsch! Wie kommst du denn auf diesen Schwachsinn? Ich bin quietschfidel. Ja, aber dann verstehe ich es recht nicht. Wenn ich dich so ansehe, an dir ist doch kein Gramm zu viel. Na, ja, das sehe ich genauso. Ich glaube nicht, dass ihr das beurteilen könnt. Ich verlasse mich da lieber auf meine eigene Wahrnehmung, klar? Klar. Bitte. Ja. Entschuldigt, dass ich mich in eure Unterhaltung einmische, aber die beiden haben es doch nur nett gemeint, Sibylle. Genau genommen haben sie dir ein Kompliment gemacht. Muss man darauf gleich so schnippisch reagieren? Ach, lass doch es. Mischt euch nicht in meine Privatangelegenheiten ein, verstanden? Ey, na, hör mal, ich wollte doch lediglich... Und eins kann ich ganz und gar nicht leiden, wenn man mich beim Essen dumm von der Seite anquatscht, klar? Dem würde ich ja zustimmen. Aber von beim Essen dumm von der Seite anquatscht kann in deinem Fall keine Rede sein. Denn bisher hast du ja kein Bissen zu dir genommen. Komm Jenny, <lacht> lass gut sein. Es reicht. Du musst dazu wissen, dass Jenny ihr Herz auf der Zunge trägt, Sibylle. Sie ist die Spottdrossel unserer Schule. Hm. Aber sie meint es oft nicht so. Tja, da bin ich wohl das glatte Gegenteil. Hä? Wie meinst du denn das? Dass ich das, was ich von mir gebe, aus tiefster Überzeugung meine. Und deshalb sage ich euch, lasst mich gefälligst in Ruhe! Sibylle, bleib doch hier! Du hast doch überhaupt nichts gegessen! Oh, weg ist sie! Oh, oh. Dabei beherbergen wir in Lindenhof wohl wieder mal ein Problem, mhm. Kind. Du sagst es. Was machen wir denn jetzt? Na, auf jeden Fall lasse ich die Sache nicht auf sich beruhen. Ja. Wie stellst du dir das vor, Nanni? Ganz einfach. Ich werde mich an diejenige wenden, die bereits mit Sibylle Freundschaft geschlossen hat. Mhm. An Ellie. So ist es. Vielleicht kann hm. sie mich aufklären, weshalb wir mit unseren Äußerungen bei Sibylle die völlig falsche Taste gedrückt haben. Okay, ich bin dabei. Mhm. Ah, da kommt eure Cousine Ellie ja gerade. Ihr könnt sie gleich befragen. Hm? Das klären wir besser nach dem Abendessen. Und das auch du liebere Himmel, wie sieht die denn aus? Uh, Elli! Hanni, oh, Nanni! Wo denn Sibylle? Ich wollte mich eigentlich zu ihr setzen. Ich komme ein bisschen spät, weil ich mir vorher unbedingt die Locken eindrehen musste. <lacht> Gefalle oh, ich Elli. euch? Das war oh. übrigens Sibyllis Idee. Oh, es sieht traumhaft aus, Ellie. Oh. Ist das dein Ernst? Oh, voll und ganz. Äh, schließlich gibt es ja auch Albträume. Witz, komm oh. raus, du bist umzingelt. Ich muss schon sagen, für einen freifräulein war das ziemlich lahm. Was? Aber wahrscheinlich hm. bist du eh nur neidisch. Ja, ja, ja, sicher, sicher. Daran liegt es bestimmt. <lacht> Das ist mir zu primitiv. Also was ist? Weiß jemand von euch, wo Sibylle steckt? Sie war vor kurzem noch hier im Speisesaal, ist dann aber eilig gegangen. Merkwürdig. Na, dann setze ich mich eben zu euch. Ach, wo du gerade hier bist, Ellie. Hany und ich würden nach dem Abendessen gern kurz mit dir was besprechen. Am besten im Park. Ist das okay? Eigentlich habe ich mich schon mit Sibylle verabredet. Ach, es wird doch garantiert nicht lange dauern. Ach, ist schön, aber höchstens zehn Minuten. Das ist zwar knapp, aber es könnte ausreichen. Das klingt ja nicht sehr verheißungsvoll. Ach, Ivo, und ausnahmsweise geht es dieses Mal auch nicht um dich. Mhm. Eine halbe Stunde später warteten die Zwillinge draußen im Park bei den Tennisplätzen auf ihre Cousine. Hanni machte gerade ein paar Yoga-Übungen, als Elli mit einigen Minuten Verspätung angetrabt kam. So, ihr beiden, da bin ich. Was gibt's denn so Geheimnisvolles? Wir wollen wissen, ob du uns vielleicht sagen kannst, was mit Sibylle los ist. Hm? Wie meinst du das? Na ja, vorhin im Speisesaal ist uns aufgefallen, dass sich Sibylle am Buffet kaum etwas auf ihren Teller gelegt hat. Und als Hanni und ich sie darauf angesprochen haben, hat sie etwas von einer Diät erwähnt. Ja und? Was ist darin so besonders? Also hör mal, Sibylle ist ein Typ, den man nun wirklich als dünn bezeichnen kann. Ja. Und als Nanni sie fragte, ob sie vielleicht gesundheitliche Probleme hätte, da hat sie das mit einem Lachen von sich gewiesen. Ich verstehe immer noch nicht, worauf ihr beiden hinauswollt. Na ganz einfach. Wir wollen von dir wissen, weshalb Sibylle kaum etwas ist. Mhm. Auch beim Mittagessen hat sie nur ein paar bisschen Gemüse zu sich genommen. Okay, ihr Quälgeister, ich sage es euch. Obwohl ich Sibylle versprechen musste, niemandem ein Sterbenswörtchen davon zu verraten. Ihr müsst aber dicht halten. Schwört ihr mir das? Worauf du dich verlassen kannst. Mhm. Also, heraus damit. Sibylle will Model werden. Sie will es unbedingt auf den Laufsteg schaffen. Naja, und die Bedingungen dafür, vor allen Dingen die Konkurrenz, sind hart. Ohne die gewissen Körpermaße besteht da nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Jetzt bin ich aber platt. Findest du nicht, dass du da ein wenig übertreibst? Für einen tollen Beruf muss man halt Opfer bringen. Man opfert aber nicht seine Gesundheit, Elli. Sie hat es gewusst. Sie hat es von Anfang an gewusst. Und deshalb sollte ich auch kein Sterbenswörtchen von Ihren Plänen erzählen. Nur ich durfte es wissen. Was hat Sibylle gewusst? Dass es niemand von Euch verstehen würde. Ach. Auch in Ihrer alten Schule wurde Sibylle wegen Ihrer Modelpläne von niemandem ernst genommen und nur noch verspottet. Hm. Deshalb haben Ihre Eltern Sie ja auch auf unser Internat geschickt. Hm. Verstehe. Trotzdem ist es in meinen Augen völlig hirnrissig, ja. wenn Sibylle so weitermacht. Dann wird sie in wenigen Wochen nur noch ein Strich in der Landschaft sein. so ein Blödsinn. Ich bewundere Sibylle für ihre eiserne Selbstdisziplin. Das gebe ich offen zu. Sie wird es auf den Laufsteg schaffen. Und ich glaube ganz fest daran. Und wenn ich nicht so leidenschaftlich gerne essen würde, täte es ihr gleich. Das könnt ihr mir glauben. Ellie, warum lässt du dir nur ständig von den falschen Leuten den Kopf verdrehen? Lernst du's denn nie? Ach, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Sibylle hat niemandem etwas getan und verstößt auch gegen keine Hausordnung. Also lasst uns beide gefälligst zufrieden. Wie uns? Ganz recht. Sibylle ist meine Freundin und ich werde sie in all ihren Plänen moralisch unterstützen. Ach, ach, das macht doch eine Freundschaft aus. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich habe Sibylle versprochen, ihr beim Tönen ihrer Haare zu assistieren. Äh, ja, aber... Und denkt an euer Versprechen, Zwillinge. Na ja, jetzt wissen wir auf alle Fälle schon mal Bescheid. Hm, trotzdem bin ich jetzt ratloser als vorher. Du sagst es. Am nächsten Morgen in der ersten Unterrichtsstunde bei Frau Adams kam es zu einem sehr unangenehmen Zwischenfall. So viel also zum Eisen-, Erz- und Kohleabbau in der Ukraine. Und da wir nur noch etwas Zeit haben, würde ich gerne von euch ein, zwei Aufsätze hören, die ich euch gestern als Hausaufgabe gegeben habe. Ach oh. oh, ja. Oh. ja! Darf Ach, ich? Steba, Ruhe, bitte! Sibylle, oh. du hast dich in meinem Unterricht bisher noch gar nicht gemeldet. Dabei bin ich sehr gespannt, was dir zu dem Thema die historische Entwicklung in der Ukraine eingefallen ist. Ähm, ich äh Also, ich, ich würde gern verzichten. <lacht> Wie darf ich das verstehen? Warum lassen Sie denn nicht Fissi ihren Aufsatz vorlesen? Sie hat sich eben mit solcher Inbrunst gemeldet, das dass sie bis auf nicht der Zunge brennt, der Klasse ihre literarischen Ergüsse zu präsentieren. Oh, dieses Biest, das ist bestimmt die Retourkutsche wegen gestern. Ich interessiere mich aber mehr für deinen Aufsatz, Sibylle. Äh, äh, Frau Ellens, Frau Ellens, dürfte ich sonst meinen vorlesen? Äh, Im Anschluss an Sibylles gern, Ellie. Also, Sibylle? <lacht> Ich habe keinen Aufsatz geschrieben. Ach. Und weshalb nicht, wenn man fragen darf? Ich habe es zeitlich nicht geschafft. Mir ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen. Ja, das ist deutlich zu sehen. Das Tönen deiner drin hatte vermutlich höchste Priorität, richtig? Sie haben es erfasst. Und? Gefällt es Ihnen? <lacht> Legst du es darauf an, mich zu provozieren, Sibylle? Damit beißt du bei mir auf Granit. Ich erwarte, dass du mir deinen Aufsatz morgen früh unaufgefordert nachreichst. Haben wir uns da verstanden? Also, ich wüsste nicht, was ich Ihnen zu dem Thema die historische Entwicklung in der Ukraine aufschreiben könnte, was Sie nicht eh schon selbst wissen. Oh, ja. ich, ich vertrete hier nur meine Meinung, Frau Adams, denn es gibt nichts im Leben, was mich weniger interessiert als die Ukraine. Könnte ich Ihnen nicht stattdessen etwas über die historische Entwicklung von Hollywood schreiben? Wie bitte? Ja, oder etwas über die Modemetropole Paris. Äh, denn wenn man sieht, wie unmodern die Menschen in der Ukraine gekleidet sind, dann... Es reicht, Sibylle. Du bist hier nicht auf einer Mannequinschule und befindest dich auch nicht in einer Castingshow, in der du deine humoristische Seite zum Besten geben musst. Ich möchte von dir etwas über die historische Entwicklung in der Ukraine wissen. Und zwar in schriftlicher Form. Ich zähle auf dich. Man kann so lange warten. Hast du was gesagt? Äh... Nichts. Dann ist es ja gut. Wir wollen jetzt. Oh, oh. Es hab ich also gut, Endlich. Mädchen. Für heute ist der Unterricht beendet. Oh. Also so eine Stunde ja. habe ich noch nie erlebt. Ich meine, nicht so Ich meine, ich auch gucken sagen. Das, das ist doch unglaublich, Honey. So also ich werde nicht hinnehmen, dass die Bille mit Frau Adams so umgeht. Also da muss irgendetwas vorgefallen sein, von dem wir keine Ahnung haben. Ja, wahrscheinlich. So jede Wette. An das kann ich mir Sibylles Frechheiten nicht erklären. Ach, es Dinge. Ja, Frau Edders, kann ich euch einmal kurz sprechen? Klar, äh. natürlich. Worum geht es denn? Ich hörte gerade, dass ihr über Sibylles Auftritt sprecht. Mhm. Ich glaube, ich muss euch da etwas erklären. Und? Es ehrt mich natürlich sehr, dass ihr beide Partei für mich ergreift. Aber was Sibylles Verhalten betrifft, müssen wir, so denke ich, alle etwas nachsichtig sein. Wie, Wie? Wie meinen Sie das? Ja. Von Frau Theobald weiß ich, dass Sibylles Mutter sehr großen Wert darauf legt, dass ihre Tochter einmal großen Ruhm erlangt. Was? Und soweit ich unterrichtet bin, hat Frau Schubert Sibylle schon von Kindesbeinen an darauf getrimmt, ins Licht der Öffentlichkeit zu treten. Können Sie uns das etwas näher erläutern? Sibylle hat schon an diversen Talentwettbewerben teilgenommen und ist auch in sämtlichen Karteien von Agenturen vertreten, die Kinder und Jugendliche für Werbe- und Fernsehaufnahmen vermitteln. Aber außer einigen kleinen und unbedeutenden Aufträgen blieb Sibylle die große Showkarriere bisher verwehrt. Und aus meiner Sicht ist das auch nur gut so. Naja, aber das ist doch noch lange kein Grund dafür, sich Ihnen gegenüber so arrogant aufzuführen, Frau Adams. Da stimme ich dir zu, Honey. Aber Frau Theobald hat sich dafür entschieden, Sibylle in Lindenhof aufzunehmen, weil sie der festen Überzeugung ist, dass sich für das Mädchen in unserem Internat die Möglichkeit bietet, den Blick für das Wesentliche wiederzuerlangen. Und vielleicht kann sie sogar einen Beruf ins Auge fassen, der ja auch eine Zukunft bietet. Ach so. Aber Sibylle auf diesen anderen Pfad zu führen, ist ein Prozess, der sich nicht in wenigen Tagen vollziehen lässt. Ja. Und deshalb müssen wir, was Ihr albernes Getue betrifft, alle ein wenig Geduld aufbringen. Ah. Albernes Getue ist wirklich harmlos ausgedrückt. Ja. Also ich finde, sie ist mit ihren Äußerungen entschieden zu weit gegangen. Aber wirklich? Daran bin ich vielleicht nicht ganz unschuldig, Nanni. Wieso? Ich bin schon gestern mit ihr aneinander geraten. Als ich ihr auf dem Flur begegnete, trug sie einen Rock, den man... <lacht> Wie soll ich mich ausdrücken? mehr als kurz bezeichnen könnte. Oh ja. Normalerweise schere ich mich ja nicht groß darum, wie ihr euch in Lindenhof kleidet. Aber in diesem Fall sah ich mich gezwungen einzugreifen. Und deshalb habe ich sie aufgefordert, sich sofort etwas Passenderes anzuziehen. Und wie hat sie darauf reagiert? Ziemlich schroff. Und leider habe ich mich dann dazu hinreißen lassen, ebenso hart zu reagieren, anstatt sie mit sachlichen Argumenten davon zu überzeugen, dass diese Aufmachung hier in Lindenhof völlig unangebracht ist. Oje, oh du sagst es, Nanni. Ich hätte bei so einem sensiblen Thema niemals derartig emotional reagieren dürfen. Nach Ihrem heutigen Benehmen ist mir auch klar geworden, dass ich Sie mit meinen gestrigen Äußerungen sehr verletzt haben muss. Naja, Lehrerinnen sind halt auch nur Menschen. So ist es. Ich werde versuchen, die Sache wieder gerade zu biegen. Und euch, Zwillinge, möchte ich eines ans Herz legen. Unter Sibyllis harter Schale befindet sich ein äußerst weicher Kern. Sie ist längst nicht so selbstbewusst, wie sie uns alle Glauben machen will. Vergesst das nicht, wenn auch ihr Mädchen mit ihr aneinander geraten solltet. Frau Theobald hätte das nicht besser sagen können. Bitte? Ja, ich meine, das sollte ein Kompliment sein. Nun zischt schon ab, ihr beiden. <lacht> Frau Adams' Appell zeigte Wirkung. In den nächsten Tagen waren die Zwillinge äußerst freundlich zu Sibylle und reagierten auf ihre schnippischen Bemerkungen auffallend gelassen. Das machte die anderen Mitschülerinnen recht stutzig. Und so entstand eines Nachmittags im Gemeinschaftsraum eine aufgeregte Debatte. <lacht> <lacht> genau, das ich genau, genau so. ähm, eure Cousine ist mal wieder mit Sibylle in der Stadt unterwegs. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, weshalb Elli so einen Narren an ihr gefressen hat. Ach, was schert uns das, Silda? Wenn es die beiden glücklich macht, ist doch alles in Butter. Jetzt, äh, wo die beiden nicht hier sind, solltet ihr uns mal reinen Wein einschenken, Hanni und Nanni. Ja, genau. Ja, denkt ihr denn wirklich, dass wir nicht merken, wie ihr er nach ihrer Auseinandersetzung mit Frau Adams nur noch mit Samthandschuhen anfasst? Ihr mhm. behandelt unser Manokin ja beinahe wie ein rohes Ei. Obwohl es meiner Meinung nach durch und durch abgekocht ist. <lacht> das sehe ich <lacht> genauso. Sibylle hat uns doch schon am ersten Tag die kalte Schulter gezeigt. Oder habt ihr ihren Auftritt im Speisesaal etwa schon ganz vergessen? Nein, hm? natürlich nicht, Fiss. Aber haltet ihr es wirklich für fair, so nachtragend zu sein? Das mhm. kann doch jeder mal einen schlechten Tag haben, oder? Mhm. Einen. Oh ja. Hm. Da sperre ich aber meine Lauscherchen auf, Zwillinge. Ich kenne euch nun lange genug. Und an eurem Verhalten merke ich, dass ihr beide über Informationen verfügt, von denen wir übrigen nichts wissen. Mhm. Stimmt's oder habe ich recht? Es hat etwas mit eurem Gespräch mit Frau Adams zu tun, richtig? Woher weißt du das? Na, ich bin zwar blöd, aber nicht blöd. <lacht> ich habe doch mitbekommen, wie euch Frau Adams nach dem Streitgespräch mit Sibylle im Erdkundeunterricht gebeten hat, einen Moment sitzen zu bleiben. Ja, das ist richtig. Sie wollte etwas mit uns besprechen. Und dabei ging es um Sibylle. Mhm. Allerdings. Ja, einen Moment mal, Leute also und jetzt erzählt mal also hartnäckig seid ihr das muss man schon ja. sagen Na nun heraus damit also gut und dann berichteten honey und nanny ihren freundinnen ausführlich von ihrem gespräch mit frau adams die mädchen hörten interessiert zu und keine von ihnen wagte es die zwillinge zu unterbrechen Ja, und dann sprach Frau Adams ihre Vermutung aus, dass Sibylle längst nicht so ein großes Selbstbewusstsein habe, wie sie uns allen machen will. Mhm. Tja, so viel zu unserer Unterhaltung mit Frau Adams. Also ich bin baff. Das ist ja ganz schön starker Tobak. Mhm. Äh, die Sache mit dem Minirock ist ganz schön krass. Mein Respekt vor unserer Lehrerin, sich und vor allem den anderen gegenüber, einen eigenen Fehler einzugestehen, das bringt auch nicht jeder. Mhm. Mhm. Auf alle Fälle hat Frau Adams uns nahegelegt, mit Sibylle nachsichtig zu sein. Mhm. Naja... Und genau das ist jetzt unsere Strategie. Hm. Hört sich ziemlich anstrengend an. Gewiss, hm. es fällt auch uns nicht immer leicht. Aber wenn man die Hintergründe kennt, ist Sibylle doch eigentlich mehr zu bedauern, als dass man böse auf sie sein kann, hm. oder? Eins verstehe ich aber trotzdem nicht, Zwillinge. Ja, und das wäre? Wieso habt ihr aus dem Gespräch mit Frau Adams so ein Geheimnis gemacht und uns erst nach langen Nachbarn davon erzählt? Hm. Sagt mal, da ist doch noch was anderes im Busch, oder? Hm. Allerdings... Das Problem dabei ist nur, dass uns jemand etwas anvertraut hat, von dem wir niemandem was erzählen dürfen. Hm. Selbst Frau Adams gegenüber haben wir nichts davon erwähnt. Hm. Oh, raus damit, Hanni. Jetzt wollen wir auch die ganze Wahrheit hören. Ja, los! Na, so weit kommt es wohl, ihr Tratschweiber. Wenn die Zwillinge nichts davon erzählen dürfen, dann haben wir das zu akzeptieren. Die beiden sind nicht umsonst Vertrauensschülerinnen von Lindenhof. Ach, Ach ja. danke, Hilda. Ja. Trotzdem wird es mir schwerfallen, ein normales Verhältnis zu Sibylla aufzubauen. Man kommt einfach nicht an sie ran. Ja, mhm. so ist es. Ja, und dann ist da noch die Sache mit ihrer schwachsinns ja. <lacht> ja. Sibylle nimmt kaum einen Happen zu sich und stellt sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf die Waage, um ihr Gewicht zu überprüfen. Mhm. Ich mag mich vielleicht irren, Leute, aber ich habe das Gefühl, sie wird von Tag zu Tag dünner. Beinahe wie der Suppenkasper. Ich habe es ja mal gewagt, sie nochmals darauf anzusprechen, weil mir die Sache wirklich langsam unheimlich wird. Ja und? Sie hat Allüren wie ein Hollywoodstar. Filmreif hat sie mich abblitzen lassen und wieder einen blöden Spruch gebracht. Und wir sollen trotzdem freundlich zu ihr sein? Ich bezweifle, dass ich das durchstehe. Das ist doch für eine gute Sache. Aber wenn ihr meine ehrliche Meinung dazu hören wollt, hm. mit Freundlichkeit allein kommen wir da nicht weiter. <lacht> Sondern? Womit dann? Na, wir müssen einen Plan entwickeln, wie wir Sibylle endlich dazu bewegen können, sich in unsere Gemeinschaft einzufügen. Mhm. Und wie stellst du dir das vor? Na ja, darüber muss ich nachdenken. Und ihr natürlich auch. Denn wenn es mit unserem Sorgenkind so weitergeht, sind wir alle am Ende des Schuljahres ein Wrack. Oh ja. Oh ja. Oh, hallo. Hanni und Nanni suchten nach dem Abendessen den Stall auf, in dem die beiden Pferde Max und Sternchen untergebracht waren. Hier konnten die beiden in aller Ruhe miteinander reden. Weißt du, Hanni, es ist schon blöd, dass wir unseren Freundinnen nicht erzählen konnten, weshalb sich Sibylle fast um den Verstand hungert. Mhm. Das hätte vieles plausibel gemacht. Aber wir haben es Elli nun mal versprochen. Ja. Ich hätte ihr nie wieder mit gutem Gewissen in die Augen schauen können, wenn wir es den anderen und auch Frau Adams trotzdem erzählt hätten. Ich finde stark, dass sich Jenny, Hilda und Fiss trotzdem auf unsere Seite schlagen. Ja. Wenn ich nur wüsste, wie wir Sibylle dazu kriegen könnten, endlich diese dumme Diät abzubrechen. Sie muss sich von diesen albernen Modelträumen verabschieden. Irgendeine Lösung muss es doch geben. Es muss, verstehst du? und ich werde keine ruhe mehr geben bis mir was vernünftiges einfällt so wir ja. Doch wie so oft im Leben, kam alles ganz anders. Am nächsten Tag hatten die Mädchen in der letzten Stunde Sportunterricht bei Frau Falk. Sibylle huschte als Letzte in den Umkleideraum, in dem sich außer ihr niemand mehr aufhielt. Die anderen Schülerinnen befanden sich bereits alle in der Turnhalle. Hastig legte sie ihre Kleidung ab und kramte aus dem Rucksack ihren Trainingsanzug. In diesem Moment trat Hanni aus dem Waschraum. Als sie Sibylle erblickte, wich sie impulsiv einen Schritt zurück. Hanni, Mensch, hast du mich erschreckt. Ich, also ich... Sag mal, spinnst du? Was ist denn mit dir? Du starrst mich an, als hättest du einen Geist gesehen. Ich, ich muss mich setzen. Stimmt etwas nicht? Ist irgendwas passiert? Sag doch was! Sibylle, du, du bestehst ja nur noch aus Haut und Knochen. Das... Das ist ja schrecklich. Sag mal, bist du bescheuert? So was nennt man eine Traumfigur. Oh. Was meinst du, wie viele Mädchen mich darum beneiden? Das kann doch unmöglich dein Ernst sein. Ach, jetzt will ich dir mal was sagen, Miss Neunmalklug. Nur weil ihr euch hier in Nindenhof ständig und unbedacht Kartoffelsalat, oh. Berge von Fleisch und fette Soßen reinpfeift, weil euch eure Figur piepegal ist, heißt das lange nicht, dass diejenigen, die lieber schlank sein wollen, unnormal oder gar krank sind. Aus dir spricht doch nur der pure Neid. Aber Sibylle, Sibylle, ich... Mach die... einen Abflug! Hanni ah. war geschockt. Sibylle hatte sich so heruntergehungert, dass der Anblick beinahe unerträglich war. Sie sah fast so aus wie ein lebendes Skelett. Im Sportunterricht bei Frau Falk hatten die Mädchen nichts zu lachen. Die energische Lehrerin scheuchte die Schülerinnen erbarmungslos durch die Turnhalle, ließ sie an den Tauen hoch und runter klettern und forderte sie beim Staffellauf zu Höchstleistungen auf. Die Mädchen schwitzten und prusteten, doch Frau Falk kannte kein Erbarmen. Keine Müdigkeit vorschützen! Wir sind hier nicht im Altersheim! Höher Kalossa! Nicht aufgeben! Halt durch! Du schaffst es! Nicht so viel Hohlkreuz! Und los! Und los! Und los! Und los! Dann stand Bockspringen auf dem Programm. Elli keuchte wie eine alte Dampflok. Sie aktivierte ihre letzten Reserven, nahm Anlauf, sprang und landete auf dem Bock. Fehlgeschlagen. Dann war Sibylle an der Reihe. Sie hatte auch an diesem Tag kaum etwas gegessen und ihr Kopf fühlte sich schon ganz schwummerig an. Doch sie wollte es sich und den anderen Schülerinnen beweisen, dass sie Durchhaltevermögen besaß. Sie nahm Anlauf, sprang und plötzlich wurde ihr schwarz vor Augen. Sie fiel zu Boden und blieb ohnmächtig dort liegen. Sibylle! Oh, um Himmels Willen. Sie ist ohnmächtig. Fiss, informiere sofort die Krankenstation. Sie sollen einen Arzt schicken. Bin schon weg. Hey, Beeil dich. Hey. Hey. Ruhe. Oh, ich bitte um Ruhe. Oh, Sibylle. Sibylle. Sibylle. Sibylle, Kindchen. Kannst du mich hören? Sag doch was. Oh, mein Kopf. Oh, mein armer Kopf. Bleib ganz ruhig liegen. Alles wird wieder gut werden. Wie fühlst du dich? Ich bin okay. Oh, mir ist nur total schwindelig. Früher oder später musste das geschehen, Nanni. Sibyllis Körper ist total abgemagert. Ich kann es immer noch nicht fassen. Sie tut mir so unsagbar leid. Mir auch. Hanni und Nanni waren die Ersten, die Sibylle am nächsten Tag in der Krankenstation besuchen durften. Sie brachten ihr Blumen und eine Schachtel Pralinen. Hallo Sibylle. Na, altes Haus? <lacht> Hanni und Nanni. Na, sag, wie geht es dir inzwischen? Der Arzt sagt, dass ich die Krankenstation schon morgen wieder verlassen darf. Prima. Allerdings musste ich ihm versprechen, dass ich in Zukunft wieder mindestens drei ganze Mahlzeiten zu mir nehme. Hm. Na, das wird doch wohl zu schaffen sein, oder? Sieh mal, wir haben dir auch was mitgebracht. Oh, die Blumen. Rosen, wie wunderschön. Danke. Warte, ich stelle sie in eine Vase. Oh ja, danke. So. Und hier diesen Pralinenkasten. Du musst uns aber versprechen, den Ratze Karl leer zu essen. Danke. Ich... Ich mich als Erstes bei euch entschuldigen, Zwillinge. Vor allem bei dir, Ach, das ist doch schon längst Schnee von gestern. Und außerdem bin ich ja auch nicht gerade besonders feinfühlig zu dir gewesen. Ihr Ihr werdet es vielleicht nicht verstehen, aber für eine Modelkarriere würde ich alles tun. Das ist nämlich mein größter Traum. Und deshalb habe ich mich ja auch bei diesen Agenturen beworben. Äh, nun mal langsam und immer der Reihe nach. Du willst also Model werden? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und was war mit den Agenturen? Ich habe mich dort vorgestellt. Meine Mutter hat mich begleitet. Aber immer hieß es nach unserem Besuch, melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen. Aber hm. gemeldet hat sich bei uns niemand. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Denn eigentlich bin ich doch für den Laufsteg wie geschaffen. Und was ist dann geschehen? Eines Tages sah ich dann im Fernsehen eine Sendung, bei der sich zehn junge Frauen um den Job eines Fotomodels bewarben. Hm. Als erster Preis winkte ein richtiger Vertrag bei einem bekannten Modeunternehmen. Erzähl weiter. Nach und nach schied eine Bewerberin nach der anderen bei der Jury aus. Und das meistens nur, weil ihr Körper keine Traummaße hatte. So. Oh, Sibylle, jetzt begreife ich. Ich muss einfach Model werden, versteht ihr? Hm. Es ist mein oberstes Ziel. Aber diesen dürren Hühnern kannst du doch nicht ernsthaft nacheifern wollen, Sibylle. So eine Figur passt doch auch gar nicht zu dir. Ich muss Nanni recht geben. Jeder sollte seinen Körper so akzeptieren, wie er ist. Findest du es denn wirklich attraktiv, so dünn zu sein? Ja. Du bist wirklich nicht davon abzubringen. Das finde ich schon erstaunlich. Ich möchte, dass mein Traum in Erfüllung geht. Koste es, was es wolle. Uiuiui. Oh In dieser Nacht fanden die Zwillinge wenig Schlaf. Sie lagen in ihren Betten und grübelten, wie sie Sibylle von ihren abstrusen Plänen abbringen konnten. Und plötzlich, Mitternacht war längst verstrichen, hatte Nanni eine geniale Idee. Zwei Tage später luden die Zwillinge Sibylle zu einer geheimen Clubsitzung in den Pferdestall ein. Sie trafen sich am frühen Abend. Auch Jenny, Hilda, Elli und Fiss waren dabei. Also Sibylle, mhm? als erstes heiße ich dich in unserer Gruppe herzlich willkommen und möchte dir sagen, dass wir uns alle freuen, dass du gekommen bist. Ja, ja ich fühle mich geschmeichelt. Äh, worum geht es denn hier bei dieser Versammlung? Äh, honey, übernimmst du? Klar doch. <lacht> Sibylle. Nach all den Aufregungen der vergangenen Tage kam uns plötzlich eine Idee, zu der letztendlich du uns inspiriert hast. Mhm. Denn nach deinen Erfahrungen mit den Modelagenturen haben Nanni und ich uns gefragt, weshalb wir zum Ende des Schuljahres nicht selbst eine Modenschau organisieren. Und zwar oh. hier in Lindenhof. <lacht> Bitte? Ist das euer Ernst? Ja. Eine echte Modenschau? Oh, Und ob <lacht> wir alle modeln. Mensch, wir sehen auch alle gut aus, oder? <lacht> <lacht> ja, was hältst du von dieser Idee? Das... Das würdet ihr doch nur machen, um mir einen Gefallen zu tun. Ach, Ach was? So ein weit hergerollter Blödsinn, Sibylle. Eine Modenschau in unserer Schule wäre doch die Sensation. Ja. Das gab es hier noch nie. Wir haben auch schon Frau Theobald um Erlaubnis gebeten. Anfangs hat sie sich etwas quergestellt, aber dann hatte sie unseren Überredungskünsten nichts mehr entgegenzusetzen und hat eingewilligt. Oh, ist das nicht toll? Du bist doch dabei, Sibylle, oder? Du musst einfach mitmachen, Sibylle. Niemand kennt sich in der Modewelt so gut aus wie du. Ich krieg ja schon Herzrasen, wenn ich nur daran denke, wie er auf dem Lauf steht. Ist das nicht irre? <lacht> Jenny hat schon eine Fotografin bestellt, die uns für das Werbeplakat ablichten konnte. Oh? Hey, was sagst du dazu, Sibylle? Ich glaube ja ich glaube ich bin dabei! <lacht> <lacht> Prima! Die Vorbereitungen können beginnen! Also, soweit ich mich erinnern kann, hat es so eine Show in Lindenhof bisher noch nie gegeben. Nein, nein! nein. Dürfte ich noch mal um Ruhe bitten? Eins muss ich noch ganz wichtig klarstellen. Die ganze Sache ist natürlich top secret. Yes, es soll ja eine secret. Überraschung werden, ja. oder? Ja, ja, ja, ja. ja, klar. Der Plan der Zwillinge nahm Formen an. Und die beiden waren auch ziemlich überrascht, mit welcher Begeisterung Hilda, Jenny, Fiss und Ellie sich daran beteiligten. Spannend wurde es, als die Mädchen zwei Wochen später, wie verabredet, von der Fotografin zum Fotoshooting in ihr Atelier gebeten wurden. Denn schließlich sollte das Werbeplakat für die Modenschau schon vorab geknipst werden. Ach, du der Habt ihr alle eure Bikinis an? So, dann stellt euch doch mal unter den Sonnenschirm. Elli, du nimmst am besten den Schwimmreifen unter den Arm. Und du, Hanni, postierst dich am besten neben deiner Schwester. Ich dachte, der verdeckst mich. Seid alle ganz locker und entspannt. Stellt euch einfach vor, ihr seid am Strand und verbringt einen vergnügten Ferientag. Und jetzt ganz natürlich. Und lächeln. Mano. Wunderbar! Und nochmal! Super! Ich kann nur natürlich echt. Sibylle, kannst du einen halben Schritt nach vorn treten? Ja, gern! Ja, so ist es ausgezeichnet. Und jetzt will ich gute Laune in euren Gesichtern sehen. Ja, genau so! Achtung! Aufnahme! Jawohl, zeigt mir eure Begeisterung. Toll, ja, ich will Spaß haben. Zeigt mir eure Zähne. Tschüss. Ja, fantastisch, wunderbar. Es ging noch den ganzen Nachmittag so weiter. Die Fotografin schoss hunderte von Fotos und die Mädchen, allen voran Sibylle, machten die Erfahrung, dass stundenlanges Posieren vor der Kamera auf Dauer ziemlich anstrengend war. Bis zum Ende des Schuljahres war es noch lange hin. Dennoch waren die Mädchen bereits fieberhaft mit den Vorbereitungen der Modenschau beschäftigt. Kleidermodelle wurden auf dem Papier entworfen, Stoffproben mussten geprüft und gekauft werden und Jenny und Fiss waren schon eifrig dabei, die passenden Musikstücke auszuwählen, zu denen die Models auf dem Laufsteg flanieren sollten. Doch dann geschah etwas, das Sibylles Leben von einer Stunde zur nächsten schlagartig ändern sollte. Die heutige geheime Clubsitzung wurde am Abend im Zimmer von Hilda, Jenny und Fiss anberaumt. Auch Ellie und Sibylle waren schon anwesend. Nur Hanni und Nanni waren aus unerfindlichen Gründen noch nicht aufgetaucht. So warteten die fünf voller Ungeduld auf das Eintreffen der Zwillinge. ich versteh oh das nicht. Wo bleiben die bloß? Sonst sind die beiden doch immer pünktlich. Sollten wir nicht vielleicht schon anfangen? Na, ja. also fünf Minuten geben wir ihnen noch. Wenn sie bis dahin nicht auftauchen, haben sie halt Pech gehabt. Ah, das hört sich gut an. Ich höre Schritte. Das sind sie! – Endlich, das seid ihr ja. – Entschuldigt mhm. die Verspätung, aber dafür haben wir euch auch eine Überraschung mitgebracht. Okay. – Mach die Tür zu, Hanni. Mhm. – Ja, doch. – Was trägst du denn da für eine Pappröhre, Hanni? – Haha, ihr werdet es kaum glauben, aber die Vorabdrucke für unser Werbeplakat sind fertig. – Oh, okay. <lacht> Was? Das gibt's doch nicht! Lass sehen, schnell! Wie sind Sie geworden, Hanni? Wie sehen wir darauf aus? – Groß <lacht> Ja. <komm> – <mit>. ja. <lacht> ja. okay. Hier kannst <lacht> Wie so spannen. zeig das auf. <lacht> Tada! Oh. Zeig mal. Oh. Bildet oh. euch am besten selbst ein Urteil. Das oh, das sieht ja toll ja. aus. Was sagt die aus? Ja. Ja. Ja. Oh. nein. Nein, das glaube ich einfach nicht. Was ist denn? Das kann und darf nicht wahr sein. Pack sie weg, Hanni sie augenblicklich weg oder ich zerreiß sie auf der stelle oh, aber sie ja, ja. Sie pack ist sie denn? augenblicklich weg oder ich zerreiß sie auf der stelle okay okay Nein, nicht du was hast du denn so etwas schreckliches habe ich noch nie zuvor in meinem leben gesehen Ach, sie aber sie bestimmt wie meinst du das denn seht mich doch an Dieses dürrige Rippe und obendrein im Bikini. Bin ich denn tatsächlich so dünn? Man erkennt ja jede einzelne Rippe. Aber Sibylle, du wolltest doch immer so dünn sein. Für diese Figur hast du doch wochenlang gehungert und jede Strapanze auf dich genommen. Nein, wenn ich wirklich so aussehe, dann muss das schlagartig geändert werden. So kann ich unmöglich auf der Modenschau auftreten. Das ist euch doch wohl klar. Naja, viel wichtiger ist, dass es auch dir klar ist, Sibylle. Denn wir haben dir schon immer gesagt, dass du entschieden zu dünn bist. Genau. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Welcher Teufel hat mich nur geritten, meinen Körper so zu verunstalten? Okay. Okay. Ja, ja. Wer schön sein will, muss leiden. <lacht> Tja, und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich glaube, ich muss euch wirklich dankbar sein, dass ihr mir so den Spiegel vorgehalten habt. Ihr habt es geplant, hab ich recht? Nein. Ihr habt das alles geplant. Ja, nachdem ich im Sportunterricht zusammengeklappt bin. Mhm. Naja, wenn ich ehrlich sein soll, könntest du es denn in gewisser Weise verstehen? Wisst ihr was? Wenn ich auf der Modenschau mitmachen soll, muss ich erst mal wieder lernen, ausgewogen und gesund zu essen. Mhm. Das ist das Einzige, was ihr momentan verstehen solltet. Mhm. Denn ich habe plötzlich ganz heftiges Magenknurren. <lacht> Dann solltest du dir keinen Zwang antun. Und jetzt zu unserer Köchin in die Küche stiefeln. Mhm. Sie wird dir bestimmt einige kleine Leckereien auftischen. Ja. Aber du musst dich jetzt langsam wieder an normales Essen gewöhnen. Das mhm. muss man richtig vernünftig aufbauen. Aber wir helfen dir dabei. Mhm. Ihr seid super. Danke, das werde ich schon schaffen. Schluss mit dem Magerwahn. Ja, gut zu sagen. Also, wenn ich es mir so recht überlege, könnte ich auch noch einen kleinen Snack vertragen. Mhm. Na, und, wer ist außer uns beiden noch dabei? Oh, Na, ah, ja, ja, so ja. ja? ja oh, was noch. Ja, ich habe Ich freue mich auf die Modenschau. Oh, ich auch. Oh, ja. Ja. An diesem Abend waren die Mädchen lange wach und debattierten noch immer, als Mitternacht schon längst verstrichen war. Ja, es war eine schmerzliche Erfahrung, die sie Bille zu durchleiden hatte. Doch sie wusste, dass sie darüber hinwegkommen würde und dass sie von nun an etwas besaß, das mit nichts anderem auf der Welt zu vergleichen war. Echte Freundinnen. Ja, die Modenschau, die die Mädchen am Ende des Schuljahres aufführten, wurde zu einem grandiosen Erfolg, wie ihn der Lindenhof zuvor noch nie erlebt hatte. Aber das war doch eigentlich nicht anders zu erwarten, oder?